újságíró, civil aktivista, és én azért hozzá tenném, hogy minden más is. Szia! Hello! Szia zori. Mondhatnám, hogy azért beszélgetünk most, mert van egy podcast csatornád, ami új, és azt népszerűsítjük, de ez ugye nem igaz, mert nekem is van. Népszerűsíthetnék inkább ezt, népszerűsítjük inkább ezt. De tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy most azt teszem, tesszük, amit a nagyok odaviszonyalunk. Szóval igazából nem, mert én, mint a többiekre is, mint a többi beszélgető partneremre is, rád vagyok kíváncsi. Na de, ez azért nem olyan egyszerű veled kapcsolatosan, nekem legalábbis. Mindenki sztoria és élete érdekes, úgy tapasztalom, úgy látom, hogy a tiéd miért érdekel, te mit érzem, mit gondolsz, miért érdekel? Hogy téged miért érdekel az életem? Élet, élet igen. Ne egy, mert azt leírtam magamnak direkt, hogy most a balás szerénykedni fog. Most ezt tett félre, meg volt szerénykedtél, most mondd el, hogy te mit gondolsz. Én csak egy valamire tudok gondolni, hogy elég sok párhuzamosság van a kettünk életében, hiszen mind a a szakmából jövünk, még hogyha más területéről is, meg más típusú dolgokat csináltunk, de összességében mégiscsak ugyanott szocializálódtunk, ugyanabban a szakmában töltöttük az életünk egy jelentős és nagyon meghatározó részét mind a ketten pécsiek vagyunk, mint mindenki, aki számít, én már talán, hogy ezt szoktam mondani. Megint megutálnak sokan. És, nem nem téged engem. kérek a, a fehérváriaktól, és mindenki mástól is. De hát nagyon sok az átfedés kétség kívül, és azt, hogy mind a ketten Nagy-Britanniában landoltunk, az pedig csak nyilván a cherry on top, ahogy az angol mondaná nem mi vagyunk az egyetlenek, egyébként újságíróként, kommunikátsző szakemberként, akik elhagytuk, akik elhagytuk azt az országot. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán ez, ez lehet az érdeklődés oka. te majd is elmondod. Mm. Tulajdonképpen minden lében 7 vagy 8 vagy akár 8 milliárd kanál is vagy. Hát én inkább azt mondanám, hogy ö, szeretem a változhatóságot, tehát <hül> soha nem voltam igazán jó a monotóniában, a monotónia tűrésem az nem volt túl erős, és ez ez a kreatív dolgokban is megnyilvánult, tehát én szeretek szabadon dolgozni, mindig új dolgokon agyalni, és mindig több vasat tartani a tűzben. Egyébként hogy a végig gondolom, tulajdonképpen nem volt olyan munkahelyem, ahol három évnél tovább maradtam volna, én két-két és fél éveket töltöttem el egy, -egy és mindig váltottam, mert nekem erre szükségem volt, és, és valóban így, ahogy mondod, én sok mindent csináltam a szakma mellett is. Tehát én az információban voltam a vagy a vagy máshol dolgoztam, akkor mellette volt egy nem tudom, cégem, ami ásványvizeket palackozott, és, és mellette minden egyebet is csináltam. Valahogy mindig így éreztem jól magam, hogy ha erre gondoltál, hogy, hogy, hogy sok karál van igen. a lében, akkor igen, tehát valóban ez, ez így van. Én ösztönösen írtóztam, berzenkettem mindig azoktól az életpályáktól, amit egy konkrét szakmában élnek le. Persze, amikor az ember nehezebb életszakaszban van, akkor óvatatlanul mondjuk ígykedik egy, nem tudom, bőrgyógyás szakorvosa, aki jó fizetéssel ugyanabban a kórházban dolgozik 24 éve, és már főorvos, és nem tudom, micsoda, csak amikor real life megnézed ezeknek az embereknek az életét és akkor nem is beszélünk még a, a multiknál dolgozókra, akkor hát nem tudom, a maga fajta embert ez, ez elborzasztja. És hát nyilván, ahogy tenek múlnak az évek és az évtizedek, az ember álljön, hogy hogy a szabadságnál nagyobb érték nincs. Úgyhogy számomra ez a, ez a szabadság egyik fokmérője, hogy, hogy állandóan válthatok, hogy több dolgot csinálhatok párhuzamosan, nem kell egy dologba beleülnöm. És, ugye ez bizonyos a ilyen szempontból nyilván nagyon nagy hátrány, hiszen mondjuk, hogyha a linkedin valaki, Karriert akar építeni, és azt akar, hogy levádásszák, akkor ott nyilván a lináris életpályákat keresik minden szakterületen. Tehát azokat az embereket szeretik, akik nem tudom én, 24 évvel ezelőtt be léptek a KNH-hoz, mint asszisztens, aztán lettek fiókvezető helyettesek, aztán fiókvezetők, aztán régióvezető helyettes, régióvezető, és És akkor ez, ezeket nagyon szeretik, ezeket a lináris életpályákat csak. Csak én halnék bele, úgyhogy valószínűleg ez az oka annak, hogy, hogy sokan el van abban a lében. Hallatszik cseng, bong, a hangod, ugye? Szenzitív vagyok a hangokra. Illetve az, hogy ennyit beszélsz. Tehát van közöd a médiához. Van mögötted azért sok minden rádiók, társadalmi tevékenység. Nevezzük így a politikát, jó? Társadalmi problémákkal is foglalkoztál az életed során, nem kevéssel ahogy te magad körül forgatod a, a létedet, a, az embereket, egyáltalán ahogy élsz, csinyán kell bánni veled. Ez jött tehát Én nem olvastam utána senkinek, most kicsit megnéztem a Wikipédián, hogy mit írnak róla fönt vagy a Wikipédián, tehát egyébként két lángbalást találtam, ne, nem keverendő össze a másikkal. te 74-es vagy. csinnyán kell bánni veled nekem. Nekem most fél nem kell. Érted ugye, hogy mire gondolok? Nem fogalmam, sincs mire nem hát fejst, hát fejsti, olyan... hogy Nem kellene mert téged piszkágattak azért a magyarországi tevékenységeiddel kapcsolatosan. Én nem akarok erről beszélni, és ezt a fél nem kelt is idézőjelbe teszem, mint ember, két ember beszélget. Ezt így mondhatjuk, ugye? Ha embernek mm. tartasz engem. De persze. Jó. Szóval, kanyarogni fogok elég röndösen gyerekkor média... Most mondtál valamit az előbb, hogy irigyek lehetnénk adott esetben arra, aki mondjuk egy szakorvos, de voltál már irigy? Felismerted azt magadban? Hát rám, rám ez azt hiszem, hogy kevésbé jellemző. Ilyen értelme szerintem egy rossz embert kérdezel, mert, mert egy rendkívül ritka állatfajnak tartom magam. <gül> Na vajon miért? Kevésbé, kevésbé voltam irigy az életem során. Azt hiszem, hogy... Rám sokkal többen volt aki kirigyek, nagyon uh -huh. sokszor, és, és hát ezt, ezt sokszor éreztem, mint ahogy te is utaltál rá, hogy téged piszkáltak. Hát feltételezem, hogy arra gondolsz, hogy úgy elég sok propaganda támadásért lenne az elmúlt uh -huh. Igen. egyében, de korábban is, tehát nyilván annak oka van, hogy én elhagytam azt az országot. <clears throat> de én azt gondolom, hogy félni nem attól kell, akit piszkálnak, hanem akik piszkálnak, és akik piszkálnak általában azok az irigyek, és nem azok, akit piszkálnak, de ugye, hogy az ember bölcsül, nyilván nem foglalkozik a piszkálókkal, és nem foglalkozik azzal, hogy mit gondolnak róla, legalábbis próbál, próbál nem foglalkozni vele, mert azt gondolom, hogy nyilván mindig a vélemény alkotóját minősíti, a piszkálódás is, a vélemény is, ez ugyanúgy vonatkozik a közéletben, a politikában, mint az élet bármelyik területén, a, a magánéletben. Úgyhogy én nem gondolom, hogy tőlem félnet kellene, <szerint> szerintem nincs. Fér. Nagyon idézőjelben uh, tettem, persze. Igen, igen, igen, igen. Két lángbalázsban, ez egy érdekes kis bombom. A másik lángbalázssal tulajdonképpen online, így félig meddig egy, egy kommentelég össze is barátkoztunk. Ő, ő színész. Egy ha jól, színész. Igen. Így van, ő egy szinkron színész, és ez is egy sok szempontból nagyon érdekes történet, mert valahogy végig kísérte a pályámat, hogy ő nagyon sokáig engem hát üldözött azzal, hogy én változtassam meg a nevem, no. és hát akkor én még egy ilyen nagyon büszke fiatalember voltam a Magyar Rádióban, csak hogy ő is a Magyar Rádióban Gyerek színész, szinkron színész, és inkább neki okozott ez belső feszültségeket, hogy én a Magyar Rádió krónikájában ide... Foglalkoztatottabb riporter voltam, meg szerkesztő voltam, és egy hát nyilván olyan sokszor megkapta azt, hogy hát Balázs halottal akar rádióban, és akkor mindig szavatkozni kellett, hogy nem, ez nem az aláink Balázs. Úgyhogy emlékszem egy ilyen történetre, amikor gondol Katalin, aki a rádió akkor ilyen elnöke behívott az irodába, és azt mondta, hogy de Balázs, nem el azon, hogy megváltoztasd a nevet? És mondom, hogy hát, nézd, én, én maximum egy betű toldatra vagyok hajlandó A. Láng Balázs, <gül> ezt <gül> összes ezt, hú, ezt, hú, oros, De hát nyilván ez jól elmondja, hogy akkor az ember, amikor nyilván a pályája elején van, akkor, akkor van benne egy kivagyiság, egy gőg, egy, mint minden mindannyiunkban. Nyilván ez a, ez a hiúság, ez ott volt mindannyiunkban, és akkor is valahogy így, így elteltek az évek, és abban maradtunk egymással a másik lángbalázsra hogy mind a ketten lángbalázsok vagyunk. Azt hiszem, hogy a legtöbben ezt most már tudják választani, hogy melyikünk melyik. melyik. Úgyhogy békében él a két lángbal, ez csak a, a wikipédiáról jutott eszembe. Nem is gondoltam, hogy ennek sztoria van. A beszélgetések úgy szoktak ugye, zajlani, hogy kicsit gyerekkorozunk, azonban feladatod van, és még mielőtt átadnám neked, hogy mi is az, előtte Cukor Beatrix Kérdését teszem fel, ő természetgyógyász, reflexológus, kineziológus, masször, személyedző, ezek közül a részesültél én... már valamivel. Értetted, amiket hát, mondtam? Voltál már, persze, kaptál persze, már masszást? Persze, van, van, nem, abszolút van egy ilyen, egy ilyen típusú érdeklődésem, mindig is volt. Igen? Én, engem foglalkoztatnak ezek a dolgok, persze. Hű, is bele menni később. Az ő kérdése így szól. Nagyon kapaszkodj, nagyon figyelj, kicsit komplexen tette fel, megpróbálom átadni, Jó? Az alapkérdés az az, de nem állok még meg majd itt. Mi az élet értelme? Mi az az igazán erős motor, ami téged úgy tényleg mozgat szívből, erőből? Ami a te életed, a te életed értelme? Itt megállok, adok levegőnyit, mondd el. Nyilván ez ugye az élet legnehezebb kérdésed. Ez egy nagyon komplex kérdés, mégis viszonylag egyszerűen megoldható. És ezt nem én kérdezem. Világos, világos. Én azt gondolom, hogy ahogy az ember öregszik, és eléri mondjuk az ötvenet, amit én már, el, már elértem, akkor azért arra törekszik, hogy megtalálja egy a belső békét, békébe kerüljön, harmóniába kerüljön önmagával, megtanulja szeretni önmagát. A saját társaságát adott esetben megértse azt, hogy egyedül élni, mint ahogy én Nagy-Britanniában egyedül élek, az nem jelent feltétlenül magányt, hogy más szinglének lenni és más magányosnak, hiszen az ember, hogyha békében van önmagával, és egyébként vannak nyilván körülöttek barátok, emberek, akikkel kölcsönösen szeretik egymást, akkor, akkor ez nem lesz magány. De nyilván az, a, az én szeretettet az, hogy eljutni abba az állapotba, amikor megszereted önmagad, az együtt jár azzal is, hogy megtanulod elhelyezni magadat az időben, és rájössz, hogy az igazán értékes dolgok mindig a mostban történnek. De tulajdonképpen a legnagyobb kihívás belekerülni a mostba, és megérteni, hogy gyakorlatilag minden nap ajándék. Úgyhogy valahol, valahol itt kell keresni az életértelmét, hogy tudni kell a jelenben élni, hálásnak lenni minden, minden napért, amikor az ember föl kell egészségben. Ha nem tudsz hálásnak lenni, akkor gondolj mondjuk édesapádra, édesanyád, akik már eltávoztak, hogy mennyire örülnének egyetlen, egyetlen napért, amit mondjuk holnapölet tölthetnek a napsütötte Angliában, és barangolhatnak vele a szép vidéki angol városokban. Szóval, hogy ez lenne az életértelme, hogy szeretettel élni, szeretni ebben önmagadat is, elfogadni önmagadat, és minél több szeretetet adni azoknak, akiket igazán szeretsz, és mindezt a mostban. Nem a múltban, mert ez egy nagyon nagy kihívás nyilván mindenki számára, az elengedés. Egy nagyon fájdalmas dolog a múltban élni, általában depresszióz vezet, és nem a jövőben, mert a jövő az mindig bizonytalan, egyáltalán nem biztos, hogy elérkezik, és és ugye egy állandó izgatottság állapotába kerülsz, ha a jövőben élsz. Képtelen vagy megélni a jelent, képtelen vagy észrevenni azt, hogy ami most van, az tök jó, hiszen tényleg süt a nap, gyönyörűek a virágok, Ké. mert nem tudhatod, hogy meddig tart. Rengeteg kérdést dobtok mindig, amikor beszélgetek valakivel, ilyen esetben veled, a, a hátamra, tehát, hogy így, és aztán elkanyarogok természetesen, mindig jobbra-balra. Na de hát az az adott pillanat, amikor elmondasz jelenségben most te valamit, ott belekérdeznék, mert az ott, abban a mostban aktuális. Folytatódik a kérdése, ez egy picit más talán, én legalábbis úgy érzem, ezért álltam meg itt az előbb. Szóval mi az, amit csinálnál szíved szerint, amiért nem fizetnek, és úgy tényleg belülről jön. Ezt, ha nem fizetneket ezt nem annyira ért. értem. Karitatíve gondolja, vagy nem tudom. Szóval úgy igazán belőled fakad. Igazán belőlem fakad, és hát, aminek tulajdonképpen csak mindig csak anyagi akadályi vannak, az az utazás. Hm járni a világot, minél többet, minél több kultúrát megismerni, minél többször jelen lenni a mostban, de mindig máshol. És, és egyébként én általában így utazom, tehát hogy nyilván egy utazás számomra akkor élvezetes, ha nem mesterséges, hanem animátorok szórakoztatnak egy safari parkban, hanem kidépsz az utcára és beülsz az első számodra szimpatikus kávézóba a helyiekkel, felveszed a tempójukat, úgyhogy Úgyhogy azt hiszem, hogy ez lenne az, amit én nagyon sokat csinálnék. Tehát én nem indulnék világra, nem mint hogyha most nem azt csinálnám éppen. Nagy-Britania és a nap -a világ, de, de mégis nyilván ezt mindannyian tudjuk, hogy ezért küzdemesek a hétköznapok, meg kell élni, és nem feltétlenül vannak forrásaink arra, hogy mondjuk megnézzük Üzbegisztánt, vagy nem tudom micsoda, vagy Azerbauchant, mert kicsit bánom, hogy sokszor csak a TikTokon nézem mások motiv videóit, tehát nagyon sok fiatal éli például ezt a digitális nomád életet, ami írítésem mert hogy csak 50 évesen ezt már nagyon nehéz megcsinálni. Viszont amikor lehetőségem volt, akkor én, akkor én ezt megtettem, és egyáltalán nem bánom. Tehát például a kisfiam 14. születés napjára úgy gondoltam, hogy adok neki egy, egy olyan emléket, amire 80 évesen is emlékezhet, hogy az apja az, az olyan csávó volt, hogy el, elvitte mm -hmm. őt a Karibis sziget világba. Úgyhogy felültünk a repülőre és elmentünk majdnem két hétre Grenadára, ami a karib sziget világon belül is az egyik legédenibb, legcsodálatosabb karib sziget és rettenetesen élveztük az életet. Hatalmas karandjaink voltak a mangrove erdőben, vízesésekben fülöttünk, és bebarangoltunk mindent, és óriási, <coughs> óriási élmény volt. Szóval, hogy szerintem ezeknek van igazából értelme, és ezek mind ahhoz kötődnek, amit az előbb is mondtam, ilyen értemben a kérdés kétfele összefügg, hogy mostba kerülni egy olyan dologgal, amit nagyon szívesen csinálsz, és amit még szívesebben csinálnál, ha még inkább lehetőséged lenne rá. Van egyébként ilyen álmod ebből kiindulván, hogy utazás, illetve a fiadat így lepted meg szülinapjára? Van a tarsoljban, ami elmondható? Álomutazás, tehát hogy fú, nagyon szeretném látni a mit. Ó, nem, nem, nem, tehát minden, igazából minden. Nem, elég sok helyre eljutottam, szóval én szerencsés, újságíróként is viszonylag sok helyre jutottam, nyilván hát talán egyért tudnék említeni Ausztráliát, uh -huh. ahol nagyon szívesen elmennék még, de valószínűleg azért, mert van bennem egy ilyen pervez vonzalom a tenisz iránt, és az Australian Open-nek egy, egy nagyon lelkes rajongója vagyok gyerekkorom óta, és valahogy azt úgy, azt úgy elgondoltam, hogy úgy Melbourne-ben uh -huh. ott üldögélek, és végignézem, ahogy a Big 3 vagy Big Four, ott teniszhezik, csak sajnos erről már lekéstem, mert tulajdonképpen már csak Djokovic van a Páston, és egy egészen új generáció jött, de teljesen mindegy, mert ugye ez tíz év múlva valósul meg, és az akkor is már jó. 60 éves leszek. Én akkor is, akkor is nagyon fogok ennek örülni. Szóval hogy valamiért Ausztráliában nagyon szívesen elmennék, új hát, Új-Zélandra is, talán Japánt is nagyon szívesen megnézni, módosan jutottam még el az én életemben voltak én varga betűk, tehát ugye egyszer gondoltam, egyetlen nagyon elegem volt az orbárezsimből. Nem politizálunk a műsorodban, tudom, de ennyit talán megengedsz nekem. És hát hónap alatt csaptam a családomat, és kiköltöztünk Svédországba. Uh -huh. Közép-Svédország. Húsz Ezt de, el is felettem. Ott, Beszéltük pedig. Ott, ezt na látod, látod, mennyi téma van. Na, és akkor ott Közép-Svédországban éltünk fél évet, egyébként nem többet, hála a jó égnek. De az alatt, a fél év alatt viszont nagyon sok mindent láttunk, bebarangoltuk. Szóval, hogy benne mindig ott volt ez a típusú, ez a típusú kalandvágy, és azt hiszem, hogy ez, ez amit, amit nem szívesen csinálnék, még, még többet. Nagy kanyarok következnek. Az első, ugye neked is van, hogy említettem, egy feladatot, vagyis hogy kettő, az egyik ez, hogy te is felteszel a következő beszélgető partneremnek egy kérdést, de ezt majd csak a beszélgetésünk végén. Illetve egy olyan kérdés is elő kellene, hogy jöjjön a talsólyodból, és ez is csak a beszélgetésünk végén hangozzék, elkerlek. Te mit kérdeznél magadtól? Gyerekkor visszamehetünk-e, bár említetted, se a múlt, se a jövő inkább a jelen, de most egy picit. A rés a pajzson. beugrik -e egy kép a gyermekkorodból? Hú, hát figyelj, nagyon-nagyon minden fotó. Van, tehát... Egyet, ami elsőre beugrik, elsőre beugrott. Elsőbeugrik, beugrik, hát amikor talán először valami karácsonykor a szüleim voltak a Szovjetunióban, képzeld el, uh -huh. és megkaptam az első saját bőrlabdámat, ami még egy fűzős, egy barna színű -e. fűzős labda volt. És ez egy. És neked ilyen volt? Én volt szemre, a... Ilyen nem volt, képzeld el, tebből te látszik, hogy mennyire, mennyire öreg vagyok. Ja, és hát ez az egy, az egy nagy, nagyon nagy élmény volt, az, hogy az nem ennél össze a focizni, hát eleve egy ilyen kulcsos gyerekként nőttem fel a panel rengetegben Pécskertvárosában. Szóval ez, ez nagyon eleve Pécskertváros, amit mi így hívunk, de az hát valójában Magyarország legnagyobb panel konglomerátumat tulajdonképpen, akkor még 120 ezer ember élt, ma már van kevesebb. Ott felnőni, és ott a Grundon a haverokkal csinálni az ürültségeket, tehát egészen elképesztő hajmer ezt dolgokat csináltuk, az szórakoztattuk egymást, például, mikor végetett a suli, és ment le a nap, hogy elindultunk a haverokkal, Valamelyikünk hozott egy jó, erős spárgát, és akkor az volt a kedvenc játékunk, hogy bementünk lépcsőházakba, és összekötöztük a két egymással szembelívó ajtó kilincseit ezekkel a spárgákkal, és egyszerre bekopogtunk. <gül> <gül> ez volt a kedvenc játékunk. Lehet, hogy um, fiatalok is lehet, hogy hallgatják. Igen, vagy lehet, hogy idősebbnek is ma, tetszik. Ma, ma már másra játszanak, tehát ez, ez, ez régen volt. Ez igen de hogy ilyen, ilyen csibészkedések jutnak eszembe, meg eszembe jut. Nagy kanizsa, ami az életemnek szintén meghatározó elszíne volt, mert a apajágon a nagyszüleim Nagy mellett egy faluban éltek Palinban, és akkor szintén nagyon meghatározó nyarakat töltöttem, hát ezek, ezek leginkább. Említed a szülőket, nagyszülőket? Szülőkről beszélhetünk, a te szüleidről? Hát tulajdonképpen beszélhetünk. Benne vannak-e de... az életedben? Benne voltak akkor, amikor te gyermek voltál? Tehát ott volt mind a kettő, Aha. anyu, apu, nagyszülő, is netán. Hát figyelj, nagyon, nagyon körvonalazva fogok erről csak beszélni, jó, jó. de az a lényeg, hogy nekem azért nem volt egy egyszerű gyerekkorom. Szerintem Tehát, senkinek, én most már úgy érzem. Senkinek, csak nem. Csak Nyilván, nyilván egy, egy sok szempontból traumatizált, vagy traumatizáló családi háttérből jöttem, bár nem nyilvánvaló, mert valakinek nem ilyen volt nekem, nekem ez dobta a gép és ennek megfelelően ugye elvált szülők, sok veszekedés, tehát egyáltalán nem volt ideális a dolog. Édesem emeljük meghalt 2010-ben, tehát um, nyilván így a halálára mondjuk így kibékültünk, és elengedtük a, a rossz érzéseket. Édesapám pedig, hát 13 mivel nem beszéltünk, de 13 év után a 80. születésnapján egy kommentben előkerült az egyik posztom alatt hmm. érdekes módon és hát csak annyit válaszoltam, hogy ja, hát, hogyha így, akkor boldog születésnapot. Úgyhogy, úgyhogy ez körülbelül elmondja, elmondja az egész családi háttermet és viszonyrendszemet, úgyhogy én ennek megfelelően arra törekedtem, hogy, hogy ezeket a, a mintázatokat, ezt a szeretet hiányos családi hátteret, ezt azért a, valamennyire kompenzáljam a saját családom. Van azt hiszem, hogy ez sikerült, tehát nekem van egy, egy nagylányom most már, aki 19 éves, és van egy... Hát én kisfiámnak szoktam mondani, de hát sajnos már ő is fiú, mert 16 éves, most már egy másodikos gimnazista lesz. Mind a ketten nélként a Vörös Marti drámatok erre. jártak, illetve jár most is még a zsiga. Úgyhogy őket kellőképpen feltöltöttem szeretettel, az anyukájával együtt, és, és azt hiszem, hogy ez, ez egy olyan muníció, ami elkíséri őket egy életen át, mert nyilván az ember az meg tapasztalja, hogyha ez a típusú mély és őszinte és feltételek nélküli szülői szeretet ez nincs meg valakinek az életében, akkor azért mm. az rengeteg. Ez egy nagyon küzdelmes <kül> felnőttkort eredményez, és én azt hiszem, hogy, hogy tudatosan is törekedtem arra, hogy ez az én gyerekeimmel van való relációban ez, ez ne így legyen. Tehát a pszichológia az olyan, hogy ezek a mintázatok, ezek sokszor akkor is ismétlődnek, ha te tudatosan elhatározod, hogy hogy nem úgy fogsz viselkedni, és máshogy fogsz működni, és nagyon sokan tovább viszik ezeket a, ezeket a dolgokat. Én ezt a batyut, ezt Istennek nagyon szerincsés le tudtam tenni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon meleg, nagyon szeretgetős apa voltam világéletemben. életemben tehát még Ön, most is az és... vagy, ugye? és most is az vagyok, és a mai napig nagyon, nagyon mély és nagyon szeretettel és bensőséges kapcsolatom a gyerekeimmel, akik már nyilván egyre kevésbé igényelnek a két köznapokban, de azért természetesen az ember azt tudja, hogy ettől még ez a szeretet kötelik, ez nagyon erős, és okay. ez ott van. Oké, ezt lehet tudni, mert azért nekem még nem tartanak itt életkorban, és én próbálok arra készülni, hogy, hogy mm, mi lesz, ha már csak annyi lesz, hogy halló, apa, hello, de hogy így halló, most is már hajazunk -e ez de irányban. annyi van, tehát, de Zoli, annyi van, de, de tudni, kell, tudni kell mögé látni. Hogy kell és tudni? Most... Nézd, ez, ez csak a felszín, tehát hogy nyilván hmm, a, a, itt, itt az a lényeg, amit a felszín alatt érzel, és uh, ha, ha működik ez az érzelmi kötelék, ha tudod, hogy szeretve vagy, és ők is tudják, hogy szeretve vannak, akkor tök mindegy, hogy korban mennyire nyeglék, mennyire flagmák és csak akkor hívnak fel, apa utalsz egy kis pénzt, ettől függetlenül tudod, hogy, hogy, hogy a szeretet az ott van, csak egyszer abban az életfázisban vannak, hogy nem, nem úgy mutatják ki, ahogy tíz évvel korábban, hogy odajön, hogy bújik, hogy a nyakadban viszed, majd megszakadsz, és nem tudom micsoda, ezek sajnos elmúlnak, hát bár csak örökké, örökké babák maradnának a, a gyerekek, mert akkor lehet őket még csócsálni, harabelni, meg meg mindenféle, de hát ez elmúlik szól, ez az élet, életrendje, Igen. azt hiszem. De a lényeg az megmarad, csak Igen, más formában. alapjában véve ezért elég keményen kell dolgozni, így is, úgy is, apaként is, anyaként is természetesen. Az ö, megütötte a fülemet, hogy hogy beszélsz jó érzéssel, szívből, stb. a gyermekekről, a családról. Igen. És ezt a batyút, hogy mondod, letetted azt, ami ugye nem annyira szimpi, Azért ehhez nagy erő kell. Vagy tudatosság, vagy intelligencia. Szerinted te ezt hogy oldottad meg? Hát igazából az intelligencia az nagyon fontos. De mitől lesz valaki intelligens? Alapból? Alapból? Hogy lesz? Sok könyvet olvastál? Nem, nem, nem. Én azt hiszem, hogy persze a könyvek olvasásra segít egy csomó minden, de de én azt gondolom, hogy az intelligencia ez klasszikusan az a dolog, hogy az vagy van, vagy nincs. Igen? Tehát vagy, vagy, vagy, valaki én vagy én intelligens vagy nem. Vagy. Kész. Fejleszthető, azt de... Szem, hogy ezt, az intelligenciát azt adják bizonyos porcióban mennyiségben a legelején, és aztán ha, ez az így. a kufárkodsz. És nyilván ezt, ezt, lehet, ezt lehet fejleszgetni, meg édesítgetni, de az már nem az intelligencia, az már a tudás, az már a műveltség... Az már az olvasottság, az már a, a tanultság, a mennyi diplomám van, szóval ez már, ez már egy teljesen más kérdéskör. Én rengeteg embert ismerek 5-6 diplomával, 7-8-10 nyelvet beszélve, akik rettenetesen unintelligensek, és borzasztó sok tanulatlan, nehéz, sorsú, nehéz, hátterű emberrel találkoztam, akik viszont születetten intelligensek voltak. Most hirtelen eszembe jut két cigány ember, akikre én felnézek, és fantasztikus emberek. Az egyik az Molnár Ferenc Karamell, aki, aki egy geniális énekes, és én nagyon szeretem, bár személyesen nem ismerem a másikat, viszont nagyon jól ismertem, és, és azt mondja, hogy, hogy, hogy jó barátom volt a Bogdán Laci, aki tragikus módon uh, akasztotta fel magát, néhány évvel ezelőtt, de hát elképesztő emberek voltak. De ő ugye délen, arról Parancsus. róla beszélsz? aki lent délen Magyarország déli részén, Igen, volt, ő Ő cserdi, cserdi, cserdi polgármestere jössze. volt, itt baranyai cigány Igen. faluban, 14 évig, elképesztő csodákat művált az a Igen. közösséggel. Egy rendkívül rebbenékeny, érzékeny, fantasztikus ember volt, aki aki a fejébe vette, hogy felemeli a cigánságot, és hogy tulajdonképpen erre tette fel az egész életét, csodálatos programokat vitt véghez, csak hát, mint minden ilyen ember körül, körülött és megjelentek a rossz akarók, az irigyek, és nem csak a cigánságon belül, hanem tágabb-szélesebb értelemben is, és hát egy nagyon-nagyon érzékeny ember volt, rengeteg traumát hordozott, és nagyon a szívem viselte a cigánság ügyét, a, a szeretet, a jóság, Lassipe, hogy, hogy cigányul ezt, ezt nevezte, meg nevezik, ez volt az ő egyik ilyen jeligéje. Szóval egy fantasztikus ember volt, de, de hát a, a, a Laci sem arról volt híres, hogy professzor Emeritus szigítte a nem tudom melyik egyetemen, mert nyilván cigánysorsból, vidékről sokkal nehezebb tanulni, viszont olyan szinten volt értelmileg és érzelmileg is intelligens, ami hát nagyon kevés emberről mondható el. Szóval, hogy én, én így viszonyulok ezekhez a dolgokhoz, az intelligenciához, és, és, a, és, a, és a az intelligenciához kontra tanultság, kontra olvasottság. Te hogy véded meg magad? Lelkileg? Lelkileg? Hát úgy, hogy, hogy megtanulja az ember lehámlasztani magáról a szart. <gül> Igen, Tehát, azért abból van bőven. Tehát mindig, mindig van egy tisztújtó, mindig van egy vibes, csomag vibesnál. nálad? Mi az magyarul a, a popsi törlő? Nem, nem, nem, nem hanem, hanem ez egy, hát nyilván ez egy ö, fejlődési folyamat, ami... Egyik fülembe, fülembe, másikon ki? Nem, nem, ezt sem mondta, mondanám, csak az egyik fülembe és, és a számon kiköpöm. Uh -huh. Tehát megállítom félúton, és azt mondom, hogy eddig és ne tovább. Tehát, hogy... hogy Nyilván, amikor szembesülsz azzal, hogy mennyire fontos a mostban lenni, mennyire fontos az idő, amiből nagyon kevés adatot meg, és azt sem tudod, hogy megmert van akinek csak 20 év, van akinek 110, akkor, akkor rájössz arra, hogy felesleges energiákat, időt, felesleges emberekre nem áldozol, gyűlölködésre nem áldozol. És amikor az ember egy olyan kultúrából mondjam, vándorol külföldre, mint, mint Magyarország, ahol azért a, a gyűlölet, a gyűlölködés, a fröccsögés, a mocskolódás, a társadalom egyik legfontosabb szervező ereje, akkor, akkor megtanulja értékelni a békét, és tudom elengedni minden olyan embert, aki, aki bánthatja, aki támadhatja, és, és, és elsajátítod azt a buddhista járszavad, hogy, hogy hogy tovább. Uh -huh. Hát így véded meg magad. Tehát lekukázol olyan dolgokat, olyan embereket, nem szánsz időt felesleges emberekre, felesleges dolgokra, csak értelmes dolgokra, építő dolgokra, lélekemelő dolgokra fókuszálsz, és próbálsz álával élni, a jelenben lenni, a mostban lenni, így tudod alapvetően védeni magad. Jól beszélsz, és ezt nem ragozom, mondhatni talán ugye a gyakorlat teszi a mestert, ki is voltál, ki is vagy, benne vagy azért még a médiában, hiszen van podcastot, podcastotok is. Szóval jól mondod a dolgokat, és most engem lekenyereztél, hozzáteszem, én naív vagyok. És azt is, hogy ahogy kezdtem a beszélgetésünket, volt egy kérdésem, hogy most idézve félnem kell le majd, mert hogy beled beszélgetek, stb. Most én me a egyet ebben a beszélgetésünkben, én rosszabb embernek éreztelek téged. Nem rossznak, és ezt most vagy benne hagyjuk a beszélgetésben, vagy nem? megengedett, hogy benne maradjon? Hogyne, persze, persze. Végül is magamat húzom le ezzel. És nekem most már harmadszor dövsz a szívembe egy ilyen apa, jó ember érzetet. Lehet az, hogy te azt a csomagot a szülőkkel kapcsolatosan jókor, jó helyen tetted le, és ami abból benned maradt, ami a kellett neked, még viszet hozod, itt van a mostban veled, az, hogy tanultál, hogy te, te jó szülő, te jó ember akarnál inkább lenni, és ez az út... Hát figyelj, én azt gondolom, hogy... hogy... Arra törekedtem mindig is, hogy jó ember legyek, és azt is gondolom, hogy mint ahogy nagyon sok olyan ember esetében, aki mondjuk többet szerepel az átlagnál, vagy több dolgot csinál, több kanál van a vízben, ahogy te mondtad, Igen. És, ez, és ez látszik, hogy hát nagyon sokszor azt gondolom, hogy a stereotípiák érvényesülnek, és felszínesen alkotnak véleményt ítélkeznek az emberek, és anélkül, hogy ismernék, a, ismernék az adott, adott alanyt, úgyhogy valószínűleg ez, ez, ez lehet a mögött is, amit mondasz. De én arra törekszem alapvetően, hogy jó ember legyek. Én hiszek a, a jóságban, tehát hogy kindness rules. Mm -hmm. Én abszolút azt gondolom, hogyha az ember kedves, kedvességet ad, akkor, akkor, akkor ugyanazt a szeretetet visszakapja. Akitől meg nem, az meg kuka. Tehát én megpróbálok ennek szellemében élni, meg létezni, úgyhogy uh, ja. Az jut sokszor eszemben, ugye ez a mondat, amit a nagyok mondanak, hogy ami bennem zavaró a másik emberben, az igazából engem, hát logikus, hát engem zavar, az bennem zavaró. Tehát alapjában véve, ha engem... Igen, ez kapcsol... mindig rólad szól, Zoli, nem, nem akarnak ezzel bántani, de, de ugyanezt mondtam a kritikákkal kapcsolatban, Igen. és mindig a kritika megfogalmazójáról szól, csak ezt meg kell tanulni, és ez sokszor évtizedek. Kellenek, hogy amikor az embert bántják, kritizálják, piszkálják, amiket általában mérhetetlen irigység van, rossz indulat van, frusztráció van, belső feszültségek vannak, sosem rólad szól. Soha. Mindig arról az emberről. Mindig őket minősíti. Az nem jelenti azt, hogy a kritikákon nem kell elgondolkodnod, meg nem kell elvégezni ezt a belső munkát, de alapvetően nem rólad szól, hanem arról, hogy különösen, Visszautalok még Magyarországra, hogy egy hát nagyon frusztrált társadalomról beszélünk, ahol, ahol hát puskaporos a levegő, nagyon mérgezett a levegő, egy nagyon megbetegített társadalom. És én azt gondolom, hogy talán Európában nincs is még egy ilyen megbetegített társadalom. És hát ott, ott nagyon nehéz szerintem ma élni, nagyon nehéz <coughs> jó dolgokat csinálni, nagyon nehéz mondjuk magyar közösségekért, akár politikusként, akár civil aktivistaként szívből dolgozni. Mert sajnos akármit csinálsz, mindenhol fröccsögnek, mocskolódnak rád, bármi állsz bele, bármiben tűnsz ki, vagy jobb a többieknél, de ezt az online térben is, a social médiában is minden nap érzékeletet nem tud. Én látok embereket, akik a legkedvesebb, legpozitívabb dolgokat teszik ki. Nem tudom, most eszembe jutott, nem, nem ugrik be, hogy milyen Szilvia, de egy vak énekesnő egy csodálatos hangja van, és egyszerűen énekel valamit, és megnézed a kommenteket, akár a TikTokon, a Facebookon, és hát minden második-harmadik mocskoródó, gyűlölködő, hogy tegyél fel egy napszemüveget, meg ki nem állhatom, hogy forgatod a szemeidet, meg egyszerűen ez az ember elképed, hogy, hogy hova süllyed a magyar társadalom, hogy hol tartanak emberek. Tehát nem tudsz olyan pozitív ügyet, pozitív példát felmutatni, amit egyöntetű lelkesedés, elismerés fogadna. Ja, szóval, hogy ez, ezek elég melbevágó dolgok, meg szomorúak, és nyilván ezért él az ember Nagy-Britanniában, mert, mert itt nem ennyire mérgezett a levegő, ennek a más problémái vannak nyilvánvalóan. De, de Magyarországon most nem tudnék érni, azt hiszem. Nem védem, nem ellened. Én azt érzem, ugye, mivel itt Angliában, Nagy-Britanniában rengeteg náció él, mindenféle kultúra, keveredik is, nagyon nem egyszerű, ha most Magyarországgal hasonlítom adott esetben, de ha ettől el, elrugaszkodom, akkor is, azért itt is megvannak ezek. Tehát egy indiai, egy ja, ahogy szoktam mondani, hogy japán, mongol, angol, Teljesen mindegy. Mindenhol megvannak a kommentek is, ugyanúgy az angol szígya, az angolt, a bevándorlót, stb. stb. stb. Igen, a mérték más meg itt hagynak élni, tudod? Tehát ez a, a hát türeség, tudom, hogyha, igen. igen ha, itt, tudom. Ha, itt, ha itt te politikamentesen, méregmentesen szeretnél élni, akkor soha az életedben nem talál. Azt tudtad, hogy ki a képviselőt. Nem is. Magyarországon nem is. tényleg gyerekek viszik be a terápiába a politikát. Tehát olyan, meg pont, pont, pont amin beszélgettem egy műsorban, Kégül aki mindig régen való világ volt és őségület, és ő mondta, hogy, hogy a testvérem pszichológus és tíz éves gyerekek viszik be a politikát terápiára, mert annyira megbetegített társadalom, tehát ez azért Nagy-Britanniában messze nincs. Itt. Nincs, abszolút Szóval nincs. itt hagynak élni, mert persze nyilván, ahol ennyi kultúra van együtt, ott, ott feszültségek is lehetnek, de... De Azért ennek a... az országnak is megvan meg a problémája. Is. Igen, igen, sokkal toleránsabb. említetted a műsorodat, és én is már említettem, hogy egy podcasttal rendelkezel. Ez a műsor, ez miről szól? Ez a te műsorod, hát, tehát Lánk Balázs podcastja? Nem, nem, nem, nem. Hát igazából az egyik újságíró, volt újságíró, Korégen barátom projektje gyakorlatilag a Magyar Közöny, ami egy önálló YouTube csatorna, egy, egy podcast, ami egyre népszerűbb, és hát az Andris kért meg, hogy csinálják egy műsort. A diaszporáról, mert hogy én azért nem utányban elég sokat dolgoztam a diaszpora egyenlő szavazási esélyéért, rengeteg ilyen civil projektben vettem részt. És akkor arra gondoltam, hogy csinálunk egy olyan műsort, aminek az egy cím, hogy Visszapillantó, ahol messzéről jött ember azt mond, amit akar, ami eredetileg azzal a célral indult, hogy külföldön élő elvándorolt civilekkel visszanézünk Magyarországról, és mindig a legfontosabb, legaktuálisabb politikai kérdéseket megpróbáljuk elemezni madártávlatból, de aztán ez a műsor, ez most kezd egy picit elkalandozni, és most már életutakat is bemutatunk, tehát egy picit portré műsor jelleggel is csinálunk visszapillantó extrákat, ahol leginkább magukról, a beszélőkről és az ő élettörténetükről szól a dolog, de természetesen azért mégiscsak megtartjuk majd ezt az alapötletet, alap hogy hogy megpróbáljuk mi a magunk szemével elemezni, látni, hogy mi történik Magyarországon, és ezt aztán összevetni azzal, amit Dániában, Norvégiában, Új-Zélandon, Délkorában tapasztalunk, hogy ott milyen például az egészségügy, ez képes Magyarországon milyen, tehát így tematikusan is végig fog menni ezeken a legfontosabb társadalmi kérdéseken és, és területeken majd a következő adásokban. szól. én, mint Pilátus a Crédóban csöppentem, annyiban nem nyilván, hogy nekem az Andris egy kollégám, barátom, akivel még a hirtében dolgoztunk együtt, és akkor úgy döntöttünk, hogy legyen ez a magyar közön egy ilyen nagy közös projekt, úgyhogy kvázi családtakként hm. csinálok. Most ott nyilván amennyire az idő megengedi. Hm. Egyelőre jövettem. Kérlek, sorolt fel röviden, hogy ahol te dolgoztál, itt említésre került az infórádió, a magyar rádió, tudod állítani? El, el, de én, na, én aztán tényleg végig dolgoztam mindent a magyar médiában. Tehát, ugyen én pécset kezdtem, mint te, újságíróként, ahol először egy civil közösségi, harmadik típusú rádiót a Publikum rádióban volt a műsorvezető, aztán talán főszerkesztő vagy főszerkesztő helyettes. Egyébként Havasi Bercivel együtt vezettük egy, egy időben már azt a rádiót, aki. Emlékszem. Na mindegy, nemrég, nemrég leköszönt, mint Orbán Viktor sajtófőnöke 15 év után. És aztán bekerültem egy kereskedelmi rádió, ez volt a Fordan Zengő rádió, ahol én, én már ott is közéleti műsorot csináltam. volt ott, bocsánat, hányban? ha, hát most nem nehezeket kérdezel, hát figyelj, 97-ben hát azt hiszem, akkor indult a, a fordítás. 96-97, valahogy így, és akkor 97-ben én, én kimentem fél évre Dániába, egy főiskolára tanulni, visszajöttem, és landoltam 97. szeptemberében talán a Magyar Rádió Krónikájában, ami egy mély víz volt. Nem, nem volt igazán közben. szokványos, hogy pécsi újságírók bekerüljenek a Magyar Rádió Krónikájába, mert akkor az nem ugyanaz volt, mint amit ma a nevezünk, hanem ez egy, ez egy veszedelmesen um, legendás műhely volt, hatalmas újságíró legendákkal. Bizony. Ahol hát mint kisvidéki riporter áldogáltunk minden reggel egy sarokban, és ezek uh, <gül> ez a nevek, a szerkesztők, Pészabó József, meg nem tudom én, Kristóf Gábor, meg... Uh, Nei György, meg nem tudom, Szikra Zsuzsa, Rangos Katalin, és akkor így ádogáltál minden reggel, remélve, hogy egyszer csak valaki azt, azt mondja, hogy láng, és akkor így, így rem, remegve, hogy igen szerkesztő úr, és akkor na, menjen ki csinálni egy interjút hongyulával, És akkor te kimentél és csinált egy interjút hongyulával, és akkor így szépen fel kellett dolgoznod magad a ranglétről, ami nagyon nehéz volt. Tehát egy, egy borzasztó nagy lecke volt, meg egy nagyon nehéz műhely. Az uránk Csabival Úsztai Andrissal, Moskovics, Judittal, mi voltunk egy szobában, tehát egy generáció, és hát ott, ott elkezdtem dolgozni, aztán a 16 órában is riportjai mentek. Innen meg már egyenes, egyenes volt az utam, mert folyamatosan hívtak, aztán áthívott az akkor induló inforádió, műsorvezető is lettem, Kálmán Olgával, Óber Soszky, Péterrel, nem tudom, Kocsonya Zoltánnal, akkor áthívott onnan a Magyar Televízióval, az estében a Simon Andrissal Kezdtük el, műsorvezető volt, én, én egy ilyen vezetőriporter. Míg nem, én megláttam akkor egy hirdetést, Akkor már egyébként viszonylag ismert újságíróként, hogy a BBC budapesti tudósított keres. Azt mondtam, a HVG-ben. És gondolom, hogy megpályázom, és mert nem 250-en vagy 300-an pályáztak rá. Elég nagy nevek, és ezeket a neveket most azért nem mondom, mert egyik neves újságíró kollégát szeretném kellemet leheződő hozni, de az a nélkül, hogy én a sok fordulós pályázaton végül is én lettem az. Egyet említs akkor? Nem, mert ez nem tiszteleteséges velük szemben, hogy inkább ez nem, de, de mindegy, az hogy nagyon ismert újságírók is. Tehát, hogy ez egy vonzó dolog voltam, hát, az ahova nagyon szívesen ment volna mindenki, és, és nekem ez sikerült, akkor ez összejött. Hországében benne van az is, hogy engem már ott rádiósként ismertek, és egy kicsit így kinéztek maguknak, meg, uh -huh. meg nyilván azt, hogy nagyon jól tudtam angolul. Az egy faktor volt, úgyhogy nekem ez ott összejött, és elkezdtem a BBC magyaradásának uh, tudósítani, dolgozni, riportokat készíteni, mint budapesti tudósító, és aztán eltelt, nem tudom, 8 hónap, 10 hónap, nem tudom, szűk egy év, akkor kívtak Londonba a BBC World Service-be, hát az egy nyilván egy egyszerre volt egy kultúrsok, de egy egész... Pályát meghatározó élmény is, egy, egy más világba kerülni hirtelen, ahol leúztam szintén másfél évet, vagy mennyit, tán kettőt, nem is emlékszem el pontosan. És hát ott vezettem a BBC magyar Nyelvű világíradóját, amit 30-valányi partner rádió is közvetített Magyarországon, élőben ment a reggeli krónikában. Egyébként mindig abban reggelente egy 4 óra, 20 perc, meg volt egy nagy kétórás világíradó, úgyhogy ez egy nyilván egy ilyen eye-opening experience volt, tehát tényleg ott egy egészen más szemléletmódot tanul meg az ember. És aztán visszajöttem Magyarországra, egy darabig tanítottam egyetemen, PR kommunikáció szakos hallgatókat. És aztán, mivel hogy nem volt más, megtalált a politika. Szintén egy, egy olyan egy fejvadász cég felhívott, hogy nem lenne kedve megpróbálni egy szigorúan titkos állást, ami, ahova tényleg az ország minden szintén, ami 300 embert megkerestek az ország különböző szekleteiből, és nem mondták el, hogy mi ez a szigorúan titkos állás. Egy forduló, két forduló, három forduló, és akkor a harmadik forduló az már ben volt a parlamentben, ahol az akkori hányrállám titkárhoz kellett bemennem beszélgetni. Akkor már egy kicsit gyanút fogtam, hogy ennek valami köze lesz a politikához. Gyaníthatóan, és hát kiderült, hogy kormány keresnek, csak azért volt titkos a dolog, mert hogy akkor még pozícióban volt az akkori kormány szóvívő, akivel az akkori kormányfő Gyurcsány Ferenc már nem volt elégedett. ezért... Nyilván nagyon titkosan zajlott ez a, ez a folyamat. Lényeg a lényeg, hogy a legvégén hárman maradtunk, és nagyon-nagyon nyomtak arra, hogy, hogy fogadjam el, hogy legyek én az új kormány szóvő, de már olyan politikai helyzet volt Magyarországon, ezt semmiképpen nem akartam bevállalni, úgyhogy mondtam, hogy köszönöm szépen nem. És így lettem, végül valamit el kellett vállalnom, mert a BBC-ből, Angliából hazaköltöző, akkor megszületett a kislányom, valahogy el kellett tartani a családomat, Úgyhogy felajánlották, hogy akkor legyek a kormányzati negyedprojektnek a kommunikációs igazgatója, azt elvállaltam. Nyilván azzal a bizonyossággal, hogy ez egy olyan stigma lesz az én szakmai pályafutásommal, amit nagyon nehéz lesz levakarni pláne... Az, az, az most? Annak érzed? érzed baj, hogy beleszólok, belekérdezek. Annak igen. érzed? Most? Ez az? Az lehet? Hát nézd, Nem olyan kell értelemben... Olyan értelemben egy picit az, hogy úgy működik ez a szakma, hogyha te bármikor hogy is mondjam, táncot lejtesz a politikával bármelyik oldalon, akkor azért az újságírótás azonnak egy jelentős része uh -huh. nem tekint rá többé független újságíróként, bár Magyarországon azt hiszem, hogy ez a minősítés, ez, ez eleve megérdemeli hosszabb elemzést, hogy ki független és ki nem. Mert uh, mindegy, szóval az a, szak, az a szakma már nincs is, amit mi annak idején műveltünk, azt hiszem. Uh -huh. Úgyhogy, minden, most még ezt hosszan soroltam, hogy mennyi helyen dolgoztam, meg mennyi mindent csináltam a, a vége felé K keresett meg, hogy kezdődik a műsora a Hírtévén, egyenesen Kálmán Olgával, és akkor én ott lettem szerkesztő, hogyha az Olgát szerkesztettem az új műsorát, és akkor hát oda is, meg előtte az Origonál voltam címlapszerkesztő, oda is betoppant a Fidesz, a hírtévébe is betoppant a Fidesz, és a legvégén, amikor már én eleve elengedtem az egész újságéró akkor megkeresett az MSP, hogy, hogy legyek a kommunikációs igazgatójuk, elvállaltam, hát nincs mit vesztenem alapon, de akkor éppen pontosan tudtam, hogy hogy az Újságíró pályát ezzel végleg el kell engednem. Ez a kettő összeférhetetlen, de én ezt egy kommunikációs szakmai kívesnak tekintettem, MSB párbeszéd szövetség volt Mert akkor, amikor én kommunikációs igazgató lettem, és tulajdonképpen az EP választásokig vállaltam, hogy, hogy segítem az ellenzék, vagyis az ellenzék ezen részének a munkáját, amiben nagyon sok sikerélmény is volt, de hát nyilván a stigmát nem hogy nem vakarta le, hanem tovább erősítette, de én akkor már pontosan tudtam, hogy én, én nem maradok Magyarországon, tehát gyakorlatilag egy, egy, hogy is mondjam, egy ilyen utolsó, utolsó állásnak tekintettem ezt a dolgot. Mm -hmm. És aztán utána én fogtam, fogtam a fent és úgy íteltem meg, hogy Magyarországon elfogyott a levegő, hogy ez az ország, ez élhetetlen, ami azóta csak megerősödött bennem, és minden szempontból visszaigazolt az idő. És, és ideje lenne váltani nyilván ezt a váltást, ezt nem is tudtuk valamás, hogy megtenni, tehát csak így, hogy én jövök, hiszen probléma egyedül velem volt, mert a gyerekeim anyukájának kiváló munkája van, amit nagyon szeret. A gyerekeim szuper iskolába jártak, a két iskolarendszer az nem volt kompatibilis, tehát hogy semmilyen, semmi nem szólt amellett, hogy mondjuk ők is kijöjjenek Angliába, mert ők nagyon jól -e voltak ott, úgyhogy kialakult egy ilyen egy ilyen élet, hogy én ezt megléptem, és akkor gyakorlatilag amikor tudok, akkor nyilván megyek és látom a gyerekémet. két kétlaki életet, is életet élsz mondom. tulajdonképpen, nem kell kétlaki arról élet. Igen, faggassalak, igen. Igen, szóval... hogy milyen volt elhagyni a családot, hiszen találkoztok non szóval. Ők is voltak már gondolom Angliában, nem egyszer? Voltak már, persze, persze, persze, de nyilván, ahogy nőnek fel a gyerekek, mert ez nem annyira is súr, ugye ma már nem az van, mint nem tudom én, az átkosban, hogy nem tudsz érintkezni, hiszen 5 percenként be tudnak hívni a gyerekeim. Igen, és 30 és fontból lehet oda-visszautazni, néha mondjuk nem nyáron, mert hát, akkor 230 igen, és font Két és fél óra ott vagy, tehát hogy nem, nem, nem éreztem ezt én igazán drámának rásul, mindig elfoglaltam magam, tehát nyilván én is dolgozom, hiszen valahogy meg kell élni, mellette nyomtam a kis civil aktivizmusaimat, civil szervezetet csináltam Nagy-Britanniában, a mai napig is egy szuper civil közösségnek vagyok a tagja. Most csináltunk együtt egy, egy nagyon jó kis kampányvideót, ami a polgári ellenállás tüntetése a nagy kivetítőn is lement, és egy olyan Facebook csoportnak vagyok az egyik vezetője és alapítója, ahol 50 ország magyarjai egyesülnek sok ezer taggal, és küzdünk az egyelőválasztási esélyekért. Szóval, hogy én mindig elfoglalom magam intellektuálisan és emberileg is, úgyhogy nincs, nincs időm sokat törpölni a hultan, hogy mi miért volt és mi milyen stigma és, és egyebek, hanem mindig a, mindig a jelenben élek és próbálok valami újabb és izgalmasabb dolgot csinálni. Mindig. Most aztán jó belementünk a lényegi részekbe olyan tekintetben, hogy micsoda társadalmi problémák azok, amelyek téged megérintettek és ezzel foglalkozol. Ezt sokan így ezzel a szóval éltetik politika, bár amikor valaki azt mondja, hogy nem értek hozzá, de hát csak van problémája, társadalmi problémának mondhatnánk mindezt, és amiket te említettél, ezek mindezzel foglalkoznak, az emberi élettel. És ha beletesszük azt a szót, amit most már nem mondok ki megint, az tök fölösleges. Így kellett elnevezni, de végül nem fölösleges, mert ha most azt mondjuk, hogy adj egy szappant, akkor nem azt mondom, hogy adj egy kenyeret, mert tudjuk, hogy a szappan mire valós, tudjuk, hogy a kenyér mire. Ezt ezzel lezárnám. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad, megosztottad. Ez nem maradhatott ki, de azt sem szerintem, hogy tudni, hogy most Angliában te mit csinálsz. Hát nekem van egy, van egy munkám, ami, ami tökéletesen kitölti az időmet, ami nem, nem egy klasszikus munka, mert ugye tőlem mindig azt szokták kérdezni, hogy hát, Balázs, hát miért nem. Nem tudom, lehettem volna például az UNICEF egyszer levadászott volna, hogy legyek a kommunikációs igazgatójuk Londonban, végiggondolt, amivel jár, úgyhogy megkerestem magamnak egy olyan életformát, ami megszabadít attól a pokoli stressztől, amiben egyébként az egész szakmai pályafutásomat éltem, mert rengeteg stressze jár, vezetni, újságírónak lenni. De csak ö, beszéltél, az nem munka, kaptam én ezt meg sokszor. Nézd, én um, igazából egy, egy csodálatos munkát végzek, ami szabaddá tesz. De nem, nem, nem, nem, én, én a rádiózásra, szabad... én a médiára mondom, hogy azt a mondták, ja, ugye, hogy az csak, igen, hát hiszen ott csak beszélni kell, ez nem munkád beszélni, hát, nem, mindenki nem, tud. Ez, ez, nem, ez nem így van. Ez, hát ezt mondják, ez mondják nem, nem lehet, hogy van a médiának egy olyan ágaz szegmense, ahol csak beszélni kell, de amikben én dolgoztam, ott, ott ezzel rengeteg stresszel járt. Ándról állandóan igen. készülni, de, jó, állandóan de ezt Te is, is tudod, én is tudom. Igen, igen. Viszont engem az érdekelne, azt most befejezted, hogy végül is mi ez a munka, mit is találtál hát Az állami egészségének dolgozom, én logisztikai munkát végzek gyakorlatilag vérszállítmányokat, szerveket juttatunk el kórházakba. Nem te vitted tudom, el az egyik vesémet, ugye? Hogy micsoda? Nem te vitted el az egyik vesémet, ugye? Bár én a egy ne, nem, nem, nem. Ha említetted nem. azt is, hogy te a médiát oktattad. Ezen én nagyon sokszor elgondolkoztam. Elmondod, hogy mit tanítottál, mit adtál át a fiataloknak? Műfajelméletet oktattam, és PR-szakos, PR, PR kommunikációs oktattam. PR félre. A PR tegyem a több, több különböző egyetemen egyébként. Műfajelmélet, az leginkább arról beszélgettem a hallgatókkal, hogy milyen műfajok vannak, milyen újságírói műfajok vannak, milyen műfajok vannak Nagy-Britanniában és Magyarországon nyilván szituációs gyakorlatukat, nyilatkozattételre tanítottam őket, egyébként tréningeztem vállalati felső vezetőket is életem egy szakaszában egy PR céggel. Úgyhogy ilyen, ilyen nagyon izgalmas dolgokról. Mi a különbség a mondjuk a PR és a marketing között? Körülbelül ilyeneket kell elképzelni, meg hát, Címlapi dilemmák, hogyan kell címet adni, mitől lesz egy cím, kattintós, vagy nem kattintós. Tehát ez maga inkább az újságírás, Online. vagy a hír kategória. Hogy lesz igen, valakiből igen, jó igen. műsorvezető? Rádiós, hát tévés. A mondjuk a tévés, rádiós, vegyük külön, hagyjuk a tévést. Inkább azért te is rádió, a rádió, ami közelebb áll hogy Hogy lettél te mondjuk jó, de nem erre vagyok kíváncsi, mert akkor mondják jönnek, hogy jaj, hát Láng Balázs nem is jó, vagy jó, kinek ki a jó. Tehát, hogy lesz valakiből relatíve? Hát nézd, szerintem mindenkinek más a jó. Ez egy nagyon egy... nehezen definiálható dolog, de e... nyilván Na, vannak olyan attribútumok, hogy hogyha rendelkezik egy műsorvezető, akkor az jóvá tudja, tudja tenni a beszélgetéseket. Érdekes az egyik ilyen, az a, az, az őszinte a genuine érdeklődés. Hogy nem egy ilyen művi érdeklődésed van a téma, vagy az valami vilánt, hanem genuine, őszinte, valóban érdekel, azt szerintem nagyon fontos dolog. Nyilván a felkészültség is lehet egy ilyen attribútum, az élettapasztalata, a, a hitelesség, maga, a személyiség, tehát mindenkinek más a jól tehát attól függ, hogy ki mit szeret, én nem tudom, Baló Györgyöt egy fantasztikus hmm. újságíról kis műsorvezető. Igen, Igen. Volt szerencsében, engem behívott egyszer egy egy, egy jó másfél órát beszélgetni vele előadásban idő, egy interjút készítettem. Öt például nagyon, nagyon szerettem, de vannak más műsorvezetők is, akik nagyon jók, és nagyon közel állnak hozzám, vannak akik nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki hiteles, valaki felkészült, valaki őszintén érdeklődő, akkor az, az számomra egy jó műsorvezető tud lenni. Aki azt érzem, hogy a saját személyiségével vezet műsort, és nem egy nem egy fals személyiséggel, amit magára ruházott, tehát, hogy nem egy, nem arról van szó, hogy van egy personája, egy, egy, hogy is mondjam, egy mikrofon személyisége, hanem valahogy a saját személyiségét meg tudja tartani, és úgy vezet műsort, hogy a saját egyéniségen szűri át az egészet, és az egyéniség egyébként szimpatikus, akkor, akkor az, hát igen, de ilyen, ilyen értelemben egyébként például a rádió a legszebb, de egyben a legnehezebb műfe is. Miért? Mert csak a hangok állnak rendelkezésedre ahhoz, hogy képeket alkos, és a hang az egy rettenetesen leleplező műfaj. Tehát amikor valakinek csak a hangjával érintkezel, ez, ez az egyetlen érzékszerved, amivel érzékelni tudod a másikot, akkor uhatatlanul nagyon leleplező dolog, és kialakul benned egy, egy karakter, egy kép, amit, ami valószínűleg sokkal Pontosabb kép annál, mint amikor valakiről csak egy fotót látsz. Vagy valakit egy televízióban látsz, egy, egy stúdió környezetben, ami eleve a te percepciódat alapvetően befolyásolja, függően attól, hogy, hogy milyen környezetben látod. De ha valakit nem látsz, csak a hangját hallod, és az a hang az meleg, az meggyőző, az intelligens, akkor ez átjön. A hangokkal képeket teremteni, az szerintem egy, egy igazán izgalmas dolog, az kicsit olyan, mint a, mint a szerelmeskedés. Én ezért imádtam mindig a rádiózást, és azt hiszem, hogy te is ezért imádod, Zoli, mert hogy, hogy valahogy mindig sokkal több, mindig sokkal többnek éreztem, én soha nem éreztem jól magamat televízióban, mert dolgoztam televízióban, sőt, még az RTL ezt is egy időben, de, de nem szerettem. Uh -huh. Nem szerettem, mert egyrészt ugye a rádiózás az egy magányos kábolyműfaj, ahol ha te baszod el, már bocsánat, akkor azt te el, de ha jó csinálsz, azt te csináltad, minden rajtad múlik, viszont a televízióban ezer körülménynek vagy kiszolgáltatva a vágónak, az operatőrnek, a kábelengerítőnek, a mindenkinek. Úgyhogy nem hiszem, hogy van még egy ilyen izgalmas műfaj, mint a, mint a rádiózás. Van olyan, kivel szeretnél leülni és beszélgetni, egy beszélgetés műsorodban, a podcastban, de nem politika, nem szórakozás, nem angol, nem japán, nem mongol, hanem, hogy úgy vele készítenél egy interjút. Volt ilyen érzeted valaha? Meg is volt esetleg ez a beszélgetés? Volt, voltak van-e Akkor érdekes, van -e Érdekes még? Beszél... De nincs, nincs ilyen nincs. vágyálom, hogy fú, ha vele beszélgetetnék, szóval ez, ez, ez nincs bennem. Hát, hát, csak azért kérdem, mert amiket mondasz, ebből beugrott, hogy nekem mindig az volt a vágyam, és le is volt szervezve Hofi Gézával Annó. Hát. Most azóta sokan szidják szidják a gálvölgyit is, mindenkit is, mindenkit szídni kell most, ahogy te is fogalmazod, ugye? És egy másik, hogy egy gyengénlátóval készítsek beszélgetést, nem tíz perces, hanem egy picit hosszabbat. És olyan valakivel, aki tehát kettő, egyik, aki útközben mondjuk már élettapasztalás közepette, sajnos nem sajnos, elveszítette a látását, vagy aki úgy született. Mekkora különbség van a kettő között? Azért mondom ezeket most ki, mert ahogy fogalmazott, hogy maga ez a rádiós műfaj csak a hang alapján megy át, Puh, én nem tudom, nehéz, nem nehéz. Tehát akkor neked így alapjában véve nincs. Nincs olyan valaki, akit megnevezné. Nem, nem, nincs. nem. nem. Soha nem voltam rajongó alkat, tehát nem voltak ilyen érdeklődések. De ez nem biztos, végélem, hogy rajongásból, hanem csak kíváncsiságból. Vagy csak rajongásból lehet? Nézd, érdeklődésem van, de érdeklődésem a, a, az egyszerű hétköznapi emberek iránt is van, és ez ugyanúgy megvan. Nekem volt egy műsorom egyébként. Ja, jó, tehát az a... az alap. Jó, most én most úgy mondom, hogy egy olyan nem azért, mert nagy, hanem hogy mi jár a fejében. Azért vagyok kíváncsi mindenkire, mert hogy mindenki fejében jár valami és tök érdekes dolgokat valósít meg az életben, bocs, igen? Nem, volt egy, na mindig az egyik barátommal, Pécsi barátommal csináltunk egy olyan műsort a Publikum Rádióban, hogy azt találtuk ki, egy legalább nem is tudom, egy órás vagy két órás műsor volt, hogy elkezdjük a műsort, és arról szólt, hogy valamelyikünk legy az utcára, és megállítja az első embert, aki hajlandó élőadásba bejönni, uh -huh. behozzuk, és kihozzuk belőle a, a maximumot. Ezzel miért értünk, hogy maximum? -t? Hát, hogy, hogy nézd, volt olyan beszélgetés, ahol megríkattuk uh -huh. volt olyan Jelentem. beszélgetés, ami teljesen más irányba ment, teljesen egyszerű random embereket. Ez egyrészt egy újságírói kihívás is, hogy, hogy valakivel egy ilyen helyzetben tudj beszélgetni, hogy valami érdekeset kihoz belőle, és engem mindig ez izgatott, szóval ez mindig sokkal jobban izgatott, mint az a rengeteg politikus, meg nagy név, tehát én tényleg azért nagyon mindenkivel köztársaságelnökökkel, meg Roger Morral, meg, meg itt rengeteg emberek készítettem interjút, de, de valahogy mindig a, az egyszerű emberi történetekre gerjettem, tehát hogy a, a, a hétköznapi emberek jó, jobban, jobban érdekeltek az igazság. Vagy. Azt mondtad az elmúlt percek során többek között egyszer azt mondtad, hogy megtalálni a saját társaságot az nagyon jó az ember. De te megtaláltad a saját társaságodat? Saját magadat? Hát talán nem így fogalmaztam, én azt gondolom, hogy mindig vannak körülöttem emberek, ezért mindig el tudom engedni azokat, akik nem valóak az életemben akkor is, ott. Tehát, hogy tulajdonképpen csak ennyi, de én, én nagyon szerencsés vagyok, mert mindig nagyon jó minőségű emberek vannak körülöttem, azért, mert én törekszem arra, hogy jó minőségű emberek legyenek körülöttem, és Köszönöm. aki meg nem... Nem, nem felel Köszön. meg a minőségbiztosítási elvárásaimnak, azt, azt általában elengedem. Úgyhogy ö, ennyi, de nincs olyan társaságom, sőt, pont ellenkezőleg, tehát elég nagy mozgás van az életemben. Tehát emberek jönnek, emberek mennek, én elfogadtam, abszolút buddhista viszonyuláson van ezekhez a dolgokhoz. Aki, tudsz ami jön, ami megy, enged, uh -huh, tudod, tehát uh -huh. abszolút, tehát hogy én így vagyok ezzel, tudok egyedül lenni, de általában nem vagyok. Tehát nekem nincs idő. Egyedül lenni, meg magányosnak lenni, Értem. mindig valami történik körülöttem sokszor inkább szeretnék többet egyedül lenni. Nagyon furcsa, hogy ezt mondom, mert Nagy-Britanniában egyedül élek fizikailag, de hát mégis az van, hogy, yes, hogy nagyon sokszor le kell némítani a telefonomat meg nem tudom mi, hogy, hogy egy kis nyugalmam legyen. Nincs, nincs ilyen szociális, nem tudom, nincsenek bennem ilyen kapcsolódási vágyak vagy problémák, mert tényleg túl, túl sokszor ez az életemben. Igen. Ja, de nincs is egy állandó társaságom, erre gondoltál. Tehát, nem, ő... nem, saját magadra gondoltam, hogy te tudsz, megtaláltad a saját, ezt mondtad, hogy megtaláltad a saját magadat, de úgy írtam le, úgy mondtad, hogy saját társaság, de értem, amit mondtad. De ott az másra, az másra utalt, tehát igazából arra utalt, hogy meg arra utaltam, hogy hogy megtanultam megszeretni önmagamat. Na, igen. Tehát ez valóban, ez jó. Igen, igen, igen. Ez jó, igen. Igen. elvileg, ez, azt mondják, ez nagyon jó. De azért nem tudsz megülni a seggeden. Hát figyelj! Neked menned kell! Eh, nem tudom, hogy ez miért van. Tehát, ö, egyébként meg tudok ülni a seggemen. Lehet, csak a látszat, hogy nem tudok megülni a seggemen. De szeretem, ha, ha hatással lehetek folyamatokra, meg olyan folyamatokra, amelyek számra fontosak. Például a, a rendszerváltás, meg a nerv, Leváltásra a egy fontos ügy azért, mert azt gondolom, hogy nekem felelősségem van abban, hogy, hogy milyen országot adok át a gyerekeimnek, tehát ilyen, ilyen ügyekért én olyan szívesen dolgozom, és ebben az értelemben valóban néha nyughatatlan vagyok, de egyébként... Nagyon szeretem a békét, mert kifejezetten keresem én az is is pillanatokat. Oké, okay, béke, de, de a béke az nem feltétlenül arról kell, hogy szóljon, hogy én most mit tudom, én mekkorát alkotok, mit tudom, jövök. Jössz, mész, ennyi. Tehát, hogy belül neked van egy hajtóerőd, amire talán, hát persze nem feltétlenül rád, mert nem tudta, hogy Neked veled beszélgetek, neked teszi fel a kerisztukor, Beatrix, hogy mi az a, a hatod, de igazából ezt mondtad, ezt adtad válaszként, mint most is, az elején is. Tudod, mi a nagyon durva? Az, hogy mi, már mi is emlékezünk. Tehát sok mindent mondtál, ami ugye, hát 50. Mikor jöttek elő, előjöttek-e, észrevetted-e magadon, hogy elkezdtél emlékezni? Vagy van-e már, bevallod-e, stb.? Nézd, nem, nem vagyok egyébként egy ilyen nagyon emlékezős típus, tehát, hogy De csak pont arra törekszem, hogy nem emlékezzek. Tehát én, én már megelőzöm a te utolsó, vagy utolsó előtti kérdésedet is, és akkor ez, ezzel meg is válaszolom, hogy tulajdonképpen nem kérdeznék önmagamtól semmit, uh -huh. a gyerekkori önmagamtól. Pont azért, mert, mert egyszerűen kialakítottam magamban azt a buddhista élet, filozófiát, életszemületet, hogy mindig meg mostban élni, és egyszer nem, nem, nem szeretek sokat emelkedni a gyerekkoromon már. ez mert volt benne sok nem jó élmény, traumatikus élmény. Nyilván néhány szép dologra emlékszik az ember, de én például az a típus ember vagyok, aki soha elő nem vennék régi fotókat, fotóalbumokat, Egyszerűen nem érdekel, a gyerekeim gyerekkora az érdekel, tehát hogy milyen cukik voltak, három meg öt meg két évesen, de hogy az én gyerekkoromban mi volt, az már nem érdekel, mert nem tudom magamat azonosítani. Az érzés az megvan, hogy hogy nőttem fel, nyilván van egy csomó barátom a gyerekkoromból még, de, de nem kérdeznék magamtól más semmit, mert nincs értelme, tudod? Mm -hmm. Tehát hogyha kérdezem magattól az, az azt jelenti, hogy te pszichológizálsz, és visszamész a gyerekkorodba, én meg már nem akarok visszajönni a gyerekkorom, mert nagyon sokat dolgoztam a mostért, tudod? És ez nekem nagyon fontos, hogy, hogy ne foglalkozzak olyan dolgokkal, amit lezártam, elengedtem, és el volt. Hát nincs értelme foglalkozni vele, tudod? Te én viszont tanulságokat, ezt a... ha leszűröd. Igen? Hm? Ennyi csak, hogyha leszűrted belőle a tanulságokat, abból tudtál építkezni, és abból profitálni tudtál a jelenben, akkor, akkor nem, nem érdemes nagyon viccserévedni, én ezt ezt vallom. Ez teljesen jó, viszont én nem erre appellálok. Tehát az, hogy te mit kérdeznél magadtól, nem a gyerekkorodból, tól, meg a ilyen tekintetű múltból, és az, amikor azt tettem fel most kérdésként, hogy jönnek-e emlékek, tehát hogy így az életet, tehát az agy, hogy dolgozik az agy, hogy dobálja fel sorba, ugye most ez lehet ugye a demencia vagy a bármi. Jó, feltetted a kérdést, de, de az... most felteszem én is, hogy te mit kérdeznél magadtól, nem a gyerekkori énető. Tehát amit mondjuk még soha nem kérdezett meg tőled, még a párod sem, a gyerekeid sem, a társadalmi réteg sem, tehát úgy senki, és úgy vagy adná rá választ, vagy csak földobnád a kérdést. De nincs, nincs de Akkor az a helyemben. Lehet, hogy lehet, és ha a helyemben, helyem, én bennél, meg, én, nem, figyelj, akkor én, ezen, én meg fogom hekkelni ezzel a műsorodat, de tényleg teljesen műsor. Jó, nincs nem ilyen, minden fontos kérdést feltettek már nekem, azt gondolom, és <gül> nem tartom magamat annyira izgalmasnak, érdekesnek, hogy, ez igaz vagy. hogy magamtól, magamtól kérdezzek, meg, meg annyi mindent kérdeztél te is, úgyhogy én most lehet, hogy ezt skippelem. Jó. <gül> de, de értem egyébként, hogy ez egy ilyen jó feature a műsorodban, meg szoktam hallgatni, uh -huh. nyilván, nem, és akkor nem, is gondolkodtam milyen... rajta, meg, meg feltételeztem, hogy akkor ez eljön, de de nem jutottam semmit. Meg se kérdeztem. Semmit nem kérdeznénk magamtól. Jó, de legy... egy hekkelős típus vagy. Tudom már miért nem szeretlek. És mit kérdeznél Finne a következő érzé? beszélgető partneremtől? Hát talán minek utána ugye bennem nagyon erős közéleti érdeklődés van, pervers módon, bár... Finoman kérdezz kérlek finoman, kérdezz, kérlek, finoman kérdez, kérlek. Csak annyit, hogy ugye azért itt egy, egy, egy szerintem nagyon turbulens... Finomul. most már csak 299 nap, Finomul. de a következő endégedre beszélgetsz, már csak 293 lesz áll előttünk. Engem nagyon érdekel, hogy mit gondol arról, hogy hogyan fog alakulni Magyarország sorsa a Pont. következő 10 hónapban. Jó. Ennyi. Hát, érted? <gül> Tehát mondtam valamit, de ja, a politikai a ja. az Igen, köszönöm szépen. Akkor teszek a végére egy ilyen utóiratot, utózzönkét. Ha te... Más országba mennél, innen Angliából most? Megvan, hogy hova? Nem is feltétlenül az ország neve. Milyen közegbe, milyen rendszerbe, nem politikára gondolok. Időjárás, ö, Men, az univerzum. Igen, igen. Nézd nézbenem volt egy, egy érthetetlen uh, vonzalom az észak felé világéletemben, amit nem tudtam magamnak megmagyarázni. Ezért volt Svédország ország ezért Svédország tett, nem tudom, hogy addig, vagy nem tudom, én ismerált mindenki északfog titokidekenség, de hogy na, én nagyon sok, én nagyon vonzódtam valami érte. Skandináv zenéket is hallgattam, nem véletlenül landoltam Dániában egy főiskolán fél évre. Engem ez nagyon izgatott, de ezt a típusú érdeklődésem Svédország maximálisan nem úgy kielégítettem, letörte. És azóta viszont az érdeklődésem felnőtt koromra, mert lehet, hogy ez én konformizmus, vagy nem tudom, a déli országok felé fordult, és hmm. Rájöttem, hogy, hogy elképesztő. Én, én jártam Teneriffén, ott van egy-két ismerősöm, és le beleláttam az, az, az ottani magyarság életébe, és hát elképedtem, hogy, hogy mennyire chill, de Olaszországban nagyon sokszor voltam, hogy nagyon-nagyon szeretek, és tényleg nagyon, nagyon, nagyon jó az az élet, ahogy ők, ők ott élnek, nagyon jó minőségben. Nem csak azért, mert mindig süt a nap. Görögök. Hanem mert egyszerűen nincs, nincs társadalmi feszültség, nincs stressz az életükben, a hétköznapokban, ők azt az életet élik, amit te jó esetben évente egyszer egy hétig tudsz élni, mit tudom én, fél vagy egy millió forintért, hogy felkelsz, ott a tenger, ott a medence, megmártózol, és alig dolgozol, sziasztázol, koktélogat iszogatsz a verokkal. Szóval, hogy ezt úgy, ezt úgy megszerettem, meg hát nyilván a grandai élményeim is a karib szigetvilágban azt mondhatják velem, hogy valamilyen helyre mennék, azt hiszem, ahol nyugalom van, süt a nap, és, és lazaság van. És görögök, a görögországi környék? Ö, te, Görögországban még nem jártam, viszont most tervezem. Tehát, már csak azért is, mert az egyik közös barátunk Gergő, ugye nem régiben volt Görögországban a családjával, és nagyon-nagyon jókat mesélt róla, ráadásul nagyon olcsóan meg, meg lehet járni Görögországot, úgyhogy azon erősen elgondolkodtam, hogy Görögországot megnézem magamnak. Szóba hoztuk. Bodorgergő, ő a közös ismerősünk egyébként, ő, aki összehozott tulajdonképpen minket itt kint. Mert én mondjuk Magyarországon rád nem feltétlenül emlékszem fizikálisan, hogy találkoztunk-e. Ez ilyen Fizikálisan Nem, de azért ismertük egymást, Igen. tudtunk egymásról szemben. Igen. Most többet tudok rólad. Nagyon szépen köszönöm, Láng Balázs. Köszönöm. Újságíró, hát civil köszönöm. aktivista, és azért a médiában sok mindenféle ista is voltál, és vagy, is szerintem most is. A podcastodat köszönöm, hogy lehet elérni? Én köszönöm. Hát, ha elmentek a Magyar Közöny Podcast YouTube csatornájára, meg Facebookjára, akkor meg fogjátok talán ebbe Magyar Közöny Podcast, és azon belül a visszapillantót érdemes keresni, de minden más beszélgetést és természetesen már nagyon jók. Köszönöm még egyszer, minden jót kívánok neked! Köszi! Szia Zoli! Szia. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? lehetsz -e őszinte és önmagadhoz